فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صلالة صلالة ينسي چنتي سيبرديني دي حدفا صلالة صلالة untuk tiga masalah yang sangat penting sekali Demi memperbaiki keadaan kita kaum muslimin Khususnya yang sedang terjadi di negeri kita ini Masalah yang pertama adalah Merupakan pertanyaan ilmiah Apakah yang telah kita tinggalkan? Apa yang telah kita tinggalkan? Jawabnya adalah Al-manhaj dan ilmu Nanti akan saya uraikan Ini masalah yang pertama Masalah yang kedua Kerusakan apa yang telah kita lakukan? Sehingga kita menjadi hina Bahkan penuh keluhan Maaf Kalau tadi saya mendengar Imbuan atau seruan Atau merupakan syair dari Sabili Pada hakikatnya ini merupakan keluhan Dan kelemahan dari kita yang keluar Semangat yang tidak didasari dengan ilmu Itu yang ada pada kita sekarang ini Kerusakan apa yang telah kita kelakukan? Jawapnya pertama, asyirq. As Syirqun billah. syirik kepada Allah. Entah berapa puluh juta kaum muslimin di negeri kita ini melakukan kesyirikan. Baik syirik besar maupun syirik kecil. Yang kedua, al-bid'ah. Bid'ah begitu tersebaran ya? Hampir tidak satu pun masjid Melainkan di situ tegak bid'ah Yang ketiga adalah maksiat Sehari-hari kita kaum muslimin bergelimang dengan dosa dan noda Ini masalah yang kedua Masalah yang ketiga Bagaimana cara memperbaiki keadaan kita yang rusak ini Dan mengembalikan kita Mengembalikan izah kita kemuliaan kita sebagai Qomuslubin. Yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, Al Islam yaglu, walayyugla. Islam itu tinggi dan tidak ada yang dapat mengatasinya nya, Tetapi di sini tidak ada tambahan, al-Islamu yaglu, walayyugla alaihi. Tambahan alaihi itu tidak ada dalam hadis itu. Itu tambahan dibuat oleh orang. Hadis aslinya hanya sampai al-Islamu yaglu, walayyugla diriwayatkan oleh al-imam ad-daru di kitabnya al-ifrad dinyatakan Hassan oleh al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani di kitabnya fathul bari tiga masalah ini yang kalau cukup waktu akan saya jelaskan satu persatu kalau tidak cukup waktu saya mohon maaf barangkali di lain waktu kita bisa sambung lagi sebelumnya Sebelum kita membahas Maka sebagai mukaddimah Pengantar Untuk melapangkan jalan saudara-saudara Memahami apa yang akan kita bahas ini Adalah Yang sangat perlu juga kita ketahui Bahawa Nabi kita s.a.w Di beberapa hadis Telah menyatakan Akan terjadi sesuatu pada umat ini dan sesuatu yang tidak diragukan lagi Bahawa apa yang beliau telah sabdakan terjadi sekarang ini Saya tidak bawakan hadisnya begitu banyak Hanya tiga hadis yang akan saya bawakan Dan telah terjadi pada kita kaum muslimin Hadis yang pertama di mana Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam Mengatakan bahawa Islam ini akan kembali menjadi asing di tengah-tengah umatnya itu. Bahkan di tengah-tengah manusia. Manusia melihat Islam ini asing sekali. Al-Limam Muslim mencatat sabda beliau ini. An-Abi Hurairah. Radhiyallahu anh, kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hurairah Radhiyallahu anh, dia berkata, "Lah bersabda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, bila Islamu kering di awal Islam ini asing. Ketika Islam pertama kali datang didakwakan oleh Nabi yang mulia." Terasa asing oleh manusia Saya tidak akan berbicara dengan panjang lebar tentang keasingan Islam Di awal dakwahnya Di awal kebangkitan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam Karena umumnya kita telah mengetahui Walaupun pengetahuan kita itu hanya sebatas sejarah saja Tapi hakikat keasingan Islam itu Di awal mulanya tidak kita ketahui Terlalu panjang kalau saya terangkan ini. Saya akan terangkan bagian kedua dari hadis yang mulia ini. Wasaya udh kamabda al qariiban dan akan kembali lagi menjadi asing. Kita melihat betapa asingnya seorang Muslim yang menegakkan menjalani sunnah Nabi. Bahkan seorang da'i yang mendakwakan sunnah Nabi Pertama asing di tengah-tengah keluarganya Asing di masyarakatnya Asing di tempat-tempat peribadatannya Masjid-masjidnya Seolah-olah dia hidup sendiri di permukaan bumi ini Kau muslimin umumnya sekarang terheran-heran Merasa asing, merasa aneh Kalau ada satu masjid tidak merayakan maulid Nabi Asing Kok masjid ini tidak merayakan maulid Karena maulid yang bid'ah munkarah ini Telah menjadi sunnah Di mata Di hati kaum muslimin Asing Fatubah lil gurabah Maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing itu Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassadam Hadis yang mulia ini telah terjadi pada kita. Islam yang sahih. Ini kalau kita katakan Islam yang sahih, berarti ada Islam yang tidak sahih. Iya. Orang munafikun mengaku dirinya Islam. Itu bukan Islam yang sahih. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَكُولُ آمَنَّ بِاللَّهِ Akhir الْأَخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ di antara manusia ada yang berkata mengaku dengan lisannya amanah billahi wa bil yaumil akhir kami beriman kepada Allah dan hari akhir kata Allah wa ma hum bimumin mereka bukan orang-orang mukmin orang-orang Syiah rafidah, mengaku Islam padahal mereka bukan Islam pengikut-pengikut Khomeini itu mengaku Islam mereka bukan Islam Ahmadiyah Al Qadiani yang mengaku ada nabi lagi sesudah rasulullah Mirza Ghulam Ahmad al-Kadzab mengaku Islam walhal mereka bukan Islam Islam yang sahih yang diajarkan oleh nabi yang mulia alaihi salatu wassalam asing di mana saja kita berada kita merasa asing ketika kita menegakkan sunnah nabi hadis yang kedua Rasulullah alayhi salatu wassalam pernah bersabda yang diriwayatkan hadis ini dari jalan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu yang dicatat oleh Al-Imam Al-Bukhari, Muslim, Ahmad dan lain-lain imam ahli hadis begitu banyak Abdullah bin Amr bin As pernah mendengar Nabi yang mulia alayhi salatu wassalam ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلو فافطوا بغير علم فضلوا وضلوا سيسمك الله قال tidak mencabut mengangkat ilmu begitu saja dari dada-dada manusia ilmu ini Allah yang berikan dan Allah tidak berikan kepada kita kecuali sedikit ummauti tu minal ilmi illa qalilan tidak kamu diberikan ilmu kecuali sedikit Allah juga nanti akan mengangkat ilmu ini innallaha la yaqbidul ilma intizaan yantazi'uhu minal ibad Allah tidak mencabut ilmu ini Begitu saja dari dada-dada manusia, bukan zatnya ilmu itu yang dicabut, tetapi walakin yaqbidul ilma biqd dil ulama. Allah angkat ilmu agama ini dengan dimatikannya para ulama. Hatta jika yubki 'aliman sehingga apabila tidak tertinggal lagi orang alim di permukaan bumi ini. Yang dalam riwayat Imam Muslim dikatakan, sedikit sekali orang alim di permukaan bumi ini ruusan juhala Maka orang banyak manusia pun akan mengangkat pemimpin-pemimpin mereka Tokoh-tokoh agama mereka yang kata Nabi Juhala Orang-orang yang bodoh-bodoh Karena sudah diangkat oleh manusia sebagai tokoh agama Sebagai ulama kata manusia Dalam bahasa kita ini sebagai kiai Sebagai ustad Sebagai mufti Dan lain-lain mereka pun ditanya fusuilu. Mereka ditanya tentang permasalahan agama, tentang fatwa, tentang al-Quran, tentang hadis, tentang Islam ini selang seluruhannya fusuilu. Maka mereka pun berfatwa faaftau biqoiri almin. Mereka berfatwa dengan tanpa ilmu. Yang dalam salah satu lafaz dari al Imam al Bukhari, halus ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dua kitabnya. Di dua tempat di kitab sahihnya Pertama di kitab al-ilm Kedua di kitab al-i'tisab Bil kitab wa sunnah Di bagian akhir juz ke-8 Yang pertama juz pertama Yang kedua juz ke-8 <sum> <sum> Mereka berfatwa dengan rakyu mereka Akal mereka semata itu Maka akibatnya wa <sum> <sum> <sum> <sum> Mereka sesat dan menyesatkan Hadis ini pun terjadi khususnya di negeri kita ini di mana alangkah langkanya orang alim itu yang sebenar-benar orang alim yang nabi katakan al ulama warasatul anbiya ulama itu adalah pewaris nabi dalam salah satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud Ahmad dan lain-lain sebaliknya dalam waktu yang bersamaan begitu banyaknya bermunculan orang-orang yang jahil yang menjadi tokoh-tokoh agama. Yang mengangkat adalah siapa? Manusia yang mengangkat mereka itu. Bukan orang alim. Tapi manusia. Banyak orang menjadi tokoh agama. Yang mengangkat mereka sebagai tokoh agama. Sebagai ulama. Sebagai kiai. Masyarakat awam yang tidak mengerti agama. Mudah di negeri kita ini seseorang mendapat dijulukan al ulama dia pandai berceramah mengulai kata-kata yang indah kemudian pergi menunaikan ibadah haji tidak berapa lama dapat gelar kiai haji lalu berfatwa. itulah ulama sadaqan nabi sadaqar rasulullah sallallahu alaihi wasallam benarlah apa yang dikatakan oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia mengangkat orang-orang ini sebagai tokoh ruusan juhala Lalu mereka berfatwa. Saya tidak memberikan contoh begitu banyak bertebaran di negeri kita ini, kecuali dua contoh saja. Contoh yang pertama, Firman Allah Taala Al-Rijalu Kauw Muda Al-Nisa, laki-laki itu adalah pemimpin atas kaum wanita. Tidak ada perselisihan di antara ulama kita. Boleh baca satu kitab sampai kitab yang lain. Tidak ada perselisihan bahwa perempuan tidak boleh jadi pemimpin. Dalam rumah tangga saja tidak boleh. Apalagi dalam negara. Mimba aula kata ahli usul. Tidak ada khilaf. Begitu masalah ini sampai ke negeri kita, mulailah ada pembicaraan. Masalah ini adalah masalah khilafiah. Berfatwalah sipulan, sipulan, sipulan, sipulan. Boleh. Lihat. Kejahilan apa yang lebih daripada ini? Yang dari dulu ulama kita tidak pernah membicarakannya. karena mereka sudah sepakat. Al-rijalu qawwamuna alal-lisa. Titik. Ketegasan firman Allah Azza wa Jal. Lantaran ada ruus, ada pemimpin-pemimpin tokoh yang maksud ruus di sini, tokoh-tokoh agama. Juhana Mereka berfatwa Bi ghairi ilmin Berfatwa dengan Tanpa ilmu Bi ra'yihim Dengan ra'yu mereka semata Fadallu wa adallu Mereka sesat dan menyesatkan Betapa banyak kaum muslimin yang disesatkan Dengan sebab Fatwa perempuan Boleh menjadi pemimpin Entah berapa juta Puluh juta kaum muslimin Saudara boleh Bongkar seluruh kitab Tidak ada perselisihan Di antara ulama Ittifak Contoh yang lain, yang kedua. Selamatan kematian yang sering diadakan oleh saudara-saudara kita itu, itu ittifak ulama. Dari empat madhab. Dan seluruh ulama mengatakan itu bid'amun karah. Tidak ada seorang pun ulama. Tidak ada satu pun kitab ulama kita yang mengatakan itu masalah khilafiyah. Apalagi mengatakan itu sunnah mu'akadah. Begitu sampai di negeri kita, Dikatakan itu masalah khilafiyah Bahkan ada yang menjadi Pejuang-pejuang uh, untuk membela masalah ini Ruusan juhala Kalau saya turunkan satu per satu Ratusan contohnya bertebaran di negeri kita ini Dari fatwa-fatwa yang sesat dan menyesatkan itu Kita lanjutkan Hadis yang ketiga Hadis ini diruayatkan oleh Al-Limam At-Tabarani li mu'jam kabir. Kalau saya tidak salah ingat nomor hadisnya 695 terus kurang lebih gitu 690 gitu. 690-an kalau tidak salah. Di Silsilah as sahiha juz Kedua Bunyi hadisnya seperti ini. Inna min ashrat sah saah ay al-'ilm 'inda al-asagir illa min ashrat sah Sesungguhnya sebagian dari tanda-tanda hari kiamat itu. Ayyul tamasala ilmu inda al-asagir. Manusia mencari ilmu agama ini dari orang-orang al-asagir. Terjemahannya yang rendah. Apa maksud al-asagir? Apa yang dimaksud dengan al-asagir? Al-imam Ibn al-Mubarak menafsirkan al-asagir ahlul bid'ah Ahlul bidah tafsir yang lain dari al-asagir adalah orang-orang yang kecil ilmunya yang tidak memiliki ilmu agama maka tanda-tanda hari kiamat manusia berbondong-bondong belajar kepada orang-orang al-asagir ini sadaq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita katakan sekali lagi benarlah apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majelis-majelis ahli bidah majlis-majlis orang yang tidak memiliki ilmu dipenuhi oleh manusia entah berapa ribu, berapa puluh ribu dan orang mengikutinya dengan taklidul a'amah taklid buta setelah kita mengetahui bahawa tiga hadis yang mulia ini telah terjadi pada kita kaum muslimin goribnya islam, asingnya islam Langkahnya ulama ahli ilmu Banyaknya orang-orang yang bodoh di negeri kita ini Yang sekaligus menjadi tokoh-tokoh agama Yang fatwanya sesat dan menyesatkan Kemudian Berbondong-bondongnya kaum muslimin Menuntut ilmu kepada orang-orang yang tidak memiliki ilmu agama Orang-orang yang ahlul bidak Bahkan di negeri kita ini agama itu begitu diremehkan. Siapa saja berhak berbicara agama, hatta artis pun, pelawak pun bicara agama di negeri kita ini. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara-saudara yang saya cintai, menjalani agama Islam ini sangat mudah sekali. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dalam salah satu hadis sahih yang dikeluarkan oleh al-Imam Ibnu Khuzaimah di kitab sahihnya dalam hadis yang panjang di bagian akhir Nabi yang, Nabi yang mulia mengatakan Inna fi dinikum yusrun. Sesungguhnya di dalam agama kamu ini ada satu kemudahan. Bahkan dalam hadis Sahih yang diriwayatkan oleh Al Imam Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda kepada sebagian sahabatnya: Yasiru walatun siru, basiru walatun afiru. Mudahkan jangan mempersukar manusia. Beri kabar gembira kepada manusia, jangan membuat manusia lari. Menjalani agama Allah ini sangat mudah sekali. Tetapi mendakwakan agama Allah sungguh sangat berat sekali. Mudah menjalani agama Allah, mendakwakan agama Allah ini berat. Harus dipenuhi persyaratannya. Maka itu Nabi katakan al-ulama warfatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris Nabi. Apa yang dimaksud itu? Dawaitnya ja dawait ja Nabi. Apa dawait Nabi itu? Allah jelaskan. Wallaqa tabatla fi kulli ummatin rasulan. Aniyaudzallahuajjallibuttaqod. Surah Al Nahl. Ayatnya berapa? Saya tidak tidak tidak ngapalin ayat itu. Hah? Ya. Sedang. Sesungguhnya kami telah utus kepada setiap ummat seorang rasul dan kami perintahkan mereka untuk menyeru ahudullah wa jadani bil taqut ini dakwah al anbiya wal mursalin oleh kerana itu dalam salah satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Muslim seluruh agama para nabi itu sama nabi bersabda al anbiya dinuhum wahid para nabi itu agamanya satu sama al islam karena berdasarkan keumuman firman Allah Inna dina inda allahi al islam Kesungguhnya agama yang sah di sisi Allah adalah al-Islam Suluknya, perjalanan hidup dan kehidupannya adalah perjalanan al-anbiya wal-mursalin Ad-da'wah ilallah Ad-da'wah ilallah, la ilaha ilallah Itu ad-da'wah ilallah Saudara-saudara yang saya cintai Sebenarnya apa yang telah hilang dari kita ini Yang membuat keadaan kita seperti China, Rendah Belum pernah terjadi Dalam barangkali dalam sejarah Wallahu'alam Majoritas kaum muslimin Kalah dengan minoritas orang-orang kafirin Dan musyrikin Kenapa? Bahkan para pendukung kafirin dan musyrikin itu Adalah sebagian besar kaum muslimin ini menunjukkan bahawa kita belum berhasil membina mendakwahkan umat ini. Jangan salahkan umat, salahkan kita sebagai dai. Karena senantiasa kita mempertaruhkan umat ini dengan sesuatu pertaruhan yang baru saja kita laksanakan pertaruhan dengan parti, pertaruhan perjudian. Ada kalah, ada menang. Ternyata kita kalah, karena kita bukan pemain judi yang baik. Ummat belum dipina kalimat, la ilahi illallah belum dikenal oleh ummat ini. Allahu Akbar. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dalam salah satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh al-imam Ahmad. Al-imam Abu Dawud. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda. اذا تبايعتم بالعين واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرعين وترقتم الجهاد صلى الله عليكم ظلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم صبت بليو افا بلا قاموا برج والبليس شراء العينة صلصات السيستم dan sekarang kaum muslimin mengerjakan sistem riba itu. Bang-bang yang ada di dunia ini adalah bang ribawiyah. Dengan kesepakatan para ulama. Tidak syak lagi. Ijma' para ulama mengadakan bang-bang yang ada ini. Kecuali mungkin bang mu'amalat yang masih perlu dipertanyakan dan didiskusikan terus. Sampai sejauh mana. Barangkali ini untuk sementara jalan keluar. Tapi selain itu bang-bang yang ada bang ribawiyah. Dan yang terbanyak adalah kaum Muslimin yang menyimpan uang di situ. Sistem perekonomian kita dibina atas dasar Arabi. Wa akalutum adzalabul bakar waraditum bizarai. Kamu pegang buntut-buntut sapi itu dan kamu senang dengan tanaman-tanaman kamu. Apa maknanya? Maknanya terbenamnya kamu dalam urusan dunia dari dunia ke dunia, meninggalkan akhirat. Bahkan si miskin yang tidak mempunyai apa-apa mengejar dunia, meninggalkan solat. terbenam dalam kehidupan dunia ini meninggalkan akhirat siapa yang mengejar dunia dia tidak akan memperoleh dunia para sahabat itu adalah jisim mereka di dunia tapi hati mereka di akhirat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari in fid dunya ka'allaq gharibun au 'abilus sadid jadi engkau di dunia ini seolah-olah engkau orang asing atau orang yang sedang mengadakan perjalanan dunia ini bukan tempat sementara bukan tempat selama-lamanya tapi hanya sementara para sahabat hatinya tertuju ke akhirat dia mem mereka memiliki dunia apa yang tidak dimiliki oleh para sahabat jihad, dan kamu tinggalkan jihad jihad yang tertinggi adalah jihad ilminya jihad mempertahankan al iman sebelum jihad dengan pedang itu jihad dengan ilmu dulu sebagaimana jihadnya Ibrahim sebagaimana jihadnya Ibrahim dengan Namrud jihadnya Musa dengan Kurauj jihadnya Rasulullah Nabi sallallahu alaihi di Makkah dengan orang-orang kufar Quraisy begitu ilmu kalau ini ditinggalkan oleh kita, sebagian yang dikerjakan salat Allah Alaihi Kunbulan, Allah akan memberikan kekuasaan kepada orang-orang kafir untuk menguasai kamu. La yanziyahu. Allah tidak cabut kehinaan itu hatta tarjililadikum sampai kamu kembali kepada agama kamu. Sampai kamu kembali kepada agama kamu hatta tarjililadikum. Kita orang Islam diperintah kembali kepada agama kita. Keadaan kita pun seperti ini. Ngerjakan riba Meninggalkan agama kita Terbenam dalam kehidupan dunia Meninggalkan akhirat Bukan berarti kita harus meninggalkan dunia Tidak Ini agamanya orang sufi Yang sekarang ini dikembangkan agama sufi Ini tasawuf Bahkan ada pelajaran khusus katanya di TV Ini bukan dari Islam Kata ulama kita Dinus sufi Agamanya orang sufi Bukan dinus Islam Hatta terjauh ila dinikum Jadi kita harus kembali kepada agama kita. Orang beriman diperintah untuk beriman lagi. Allah berfirman, Ya yuhaladina aminu aminu. Al ayat Surat An Nisa. Ah ya An Nisa ayat 130. Wahai orang-orang yang beriman berimamlah kamu. Apa makna ayat itu? Para mufassirin Ibn al-imam ibn kafir Al-imam al-tabari' dan lain-lain Para mufassirin menafsirkan Pertama, agar kita mempertahankan keimanan itu Yang kedua, istimrar terus-menerus dalam keimanan itu Hatta tarji'u ila dinikum Inilah yang telah hilang dari kita Kita kembali kepada pokok permasalahan. Apa sebenarnya yang telah hilang dari kita? Al-jawab, jawabnya al-manhad dan ilmu. Pertama. Al-manhad dan ilmu. Apa yang dimaksud dengan al-manhad? Menurut nubah al-manhad itu adalah Jalan yang mudah, jalan yang terang dan mudah. Setiap nabi itu ada syariat, ada sunnahnya. Sebagaimana firman Allah Taala: لِكُلِّ جَعَلَ مِنْكُمْ شِرَعَةً وَمِنْهَا جَلْ